L Església parroquial de Santa Maria de Mollà, construïda al segle XVIII, és un magnífic exemple d'arquitectura barroca catalana. El seu campanar, coronat del 1754, domina el paisatge urbà. La parròquia, avui Santa Maria de Mollà, sota l'educació moderna de la Mare de Déu de la Misericòrdia, és seu arxiprestal de l'arxiprestat de Mollanès en el dins del Bisbal de Vic, i continuo exercint una funció central en la vida litúrgica i social de la comarca.